На финала на до обед съм поканила един от карикатуристите на Прас Прес, изданието, което в най-голяма степен свързваме с журналистика, извън финансовия модел на българските медии, журналистика, свободна, критична. Чевдар Николов, добър ден! Добър, да. Един от свободните карикатуристи, които се обединиха в изданието Прас Прес, Чевдар, припомням, беше уволнен от нова телевизия в един от периодите, съответно собствеността на частната национална телевизия, като тогава помним, че всичките му видеокарикатури изчезнаха едновременно и от всички други дигитални канали в портфолиото на съответната медия. Да попитам Чевдар Николов как му се виждат резултатите от изборите през погледа на политическата карикатура, люта, весела или пък тъжна и кахърнаща е тази карикатура, която се очертава от тук нататъка? Ми, трагикомична. А, трагикомична, защото се оказа, че не знам дали имаше по-силни в хаоса, но се оказа, че има един, който е по-силен в фокуса, имайки предвид пакатите, които се показваха с един определен прякор, човека, който е плашещо ако неговата... Неговите резултати се удвояват така и сега при задаващи се нови избори в, не съм си не по математика, но май се нарича математическа прогресия да удвои този резултат, тогава вече ще бере мядове много. Но за мен е странното, в предишния разговор, така като си говорихме дали е пиар, грешка или... Uh, изключително наивно и подозрително беше поведението на продължаваме на промяната в тази кампания. Uh, през цялото време те повтаряха да речеме, като стане до нещо за служебното правителство и за човека, който го назначаме Радев. Uh, те казват, не, сега, сега не е време да ни да говорим ние за президента, ние имаме други задачи. Борисов, лошия, е Борисов така, Борисов онка. Добре. Обаче, независими журналистически разследвания изнешно каза, че и Борисов и Радев са в един кюб. Малко нещо като бойци на тихия фронт. На една страна на барикадата. А след като през цялото време в тези два месеца, служебното правителство на Радев... Имате предвид доклада на Данс и Южен поток, така ли? Да, доклада, който изкараха БРБГ... Точно така и се оказа, че двамата са съвсем наясно за какво става с този турски или балкански или всякакъв вид поток, който беше наричан. И сега изведнъж това няма значение в предизборната кампания. И сега няма значение след като отново се задава служебен кабинет на Радев. Какво става? Кое е най-добре с фокуса в нещата? И, и отгоре на всичкото, това влизане в нова телевизия, извинявам се, нова телевизия BTV. ми е на езика в BTV, е много смешно и да говорят за правила. Правилата на една медия а, е да се радва да отиде най-после някакъв лидер на такъв дебат. Защото откакто е Борисов, той не се е на такива неща. Лека по лека всички останали лидери на партии, свикнаха с това нещо и си трекат от страни и спрашат някакви там да се дърлят за глупости. Ама то даже изглежда като успешна стратегия да не се говори а политически лидери, които не говорят, не участват в дебати, като че ли това гарантира пътя към успеха. Ама те но... стават някакви почетни лидери, някъде в било в Сарай, било в някакви други учреждения. Това е абсурдно. Нали, важното е лидера да каже нещо. А затова, може би, и човека с, а, а, с прекора на монета успява. Защото, той говори. Той говори на фокус, за разлика от другите му съпартийци. Но а, за мен това е странно. През цялото време в кампанията Борисов атакуваше продължаваме промяната. Служебното правителство на Радев атакуваше нонсто продължаване промяната промяната. Изполвониха всички смени, които направиха. говореха за връщане към Газпром и не знал, кои ще роти. И това няма значение в този момент. Но пък откриха интерконектора. Откриха го и разбира се, а, както писаха едни... Независим в кавички медии. А, благодариха на Борисов за откриването на интеркоректора. Това беше също много успешно. Въобще в а, медийното пространство, нещата се случват а, много хаотично, а, много непремерено. Бълнуваме за някакви правила, забравяме някои основни неща. Защото, да речем, в също битиви аз не чух да се спомене дори за този доклад на ДАНС. А изведнъж, както така, ми е смешно, нали? важното е с кой крак ще влезе в студиото леви или десни, и то нарушава правилата. В този смисъл, работа за нас, карикатуристите, колко щеш. Последната ви видеокарикатура за въпросите на TV 1 е озаглавена Хей, жълтопаветниците, няма ли здраво да се ядосате? Имате още време. За какво? За пренареждане на пренареждането, за игравка с ремонта на ремонт ремонта на ремонта на жълтите павета, но помним ми и унази карикатура, аналогията между жълтите павета и златните кюлчета, сега нарочно го казвам, да. така заради римата, кюлчета, е правилно да се каже. В тази посока ли ще продължите или по някакъв начин имате и нови герои? Защото Борисов е ключов ваш е, герой, сега ще имате нови поводи за вдъхновение, ако има правителство на ГЕРП, те са първата политическа сила е редно да а, направят а, опит за реализиране на първия мандат. Ами, вече така медийните и социологическите сирени започваха да умайват в кой е включен али, този кабинет. Оказва се, че това е Христо Иванов. А, сега, Борисов много обича брошките. И нали, така да се поперчи малко, както СДС, се, ГЕП СДС се, се нарича. Сега, ако сложи тази брошка на, на, на, на, на Демократична България, ще бъде много добре и ще има правителство. Но ако не може да сложи брошката, правителството няма да Ако не може да сложи брошката. Не. И бройката, да. да пак и грешката е вярна. Да. Ако... <laughs> и бройката. Ако без Демократична България, правителството няма да има, защото в а, тази така прегръдка с ДПС ще пострада Борисов. Ако примерно имаше прегръдка между Борисов, а, а, продължаваме промяната и а, Демократична България, ще ха да пострадат последните две, а не Борисов. Борисов все пак не е от вчера в политиката и може да се въртне както си поиска, но мисля, че няма да направи само с ДПС или там с Янев или не знам кой си още. Тоест какво от, според вас един карикатурист какво очаква? Каква карикатура очаква да рисува? А, така, ако тя е динамична и е във времето прогноза, Може карикатура. да изглежда, че ми е смешно, но никак не ми е смешно. Даже направо съм натъжен да виждам какво се случва както казват ние, като че ли е национален спорт, да настъпваме мутиката винаги и винаги по един и същи начин. Не мога да излезем от това положение. А, може би сме много мързеливи. Може би не искаме да мислиме. Може би искаме си така а, силна ръка, някой на който да го натовариме с нещо. После разбира се можем да го разпочетоваме, но въпросът е да го натовариме с, с нашата отговорност. Някой от тях пак връщане към това, което вече го видяхме в парламентарните му измерения, търсене на кой да е виновен, като в разпадащо се семейство. Нали? Важното е кой ще понесе вината. Вината ще си я понесем всички и всички ще си платим, защото а, сега да нямаме редовно правителство и парламент в този момент не е добре, но в следващия момент може да бъде ужасяващо в зависимост как се развиват нещата в света. И, и затова ми е малко лековато невъзможността да се потърси някакво решение. Mm -hmm. а, но явно ще трябва да си спим глочилата чаша до край. Може би на глътки, как сме опочнали. на глътки, веднъж 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти. 5 пъти. А, хумора и окарикатуряването да на тези, които а, нас ни правят на маскари, а не обратното. Защото нали, винаги казваме, че те, политиците, всички са маскари. И това е едно клише, което работи и води до демобилизация. Хората не отиват да гласуват. Но като че ли всички в купо маскари станахме, а, има, ли, има ли шанс чрез смях и чрез усмиване? Да се търси светлина в тунела или карикатуристите стават сериозни на фона на това, което видяхме от изборите? В повече случаи светлината в тунела е от идващия влак <към> на среща. Но а, сега наистина нашата задача е да бъдем критични и бих казал черногледи. Сега няколко очаква от нас да бъдем градивни, ще влезем в някаква друга, много остаряла схема за карикатурата, където имаше друзички шаржове и всичко беше много другарски направено, когато не се закача определен диктатор или определен лидер. Нашата задача е да, да търсим така слабото място, смешното място, независимо на кое. Решена на Борисов или на Кирил Петков или на Христо Иванов. Благодаря ви. Чевдар Николов в Хоризонт добета Тук слагаме и точката на днешното издание.